היפופוטום! <אז> אזרח אזרחים, הצבע הצביעי זמירה לראשות העיר עירייה. זמירה, פוליטיקאית עם נשמה. אזרחים, הורים, תלמידים, עצים, פרחים, אבקנים, בקטריות יקרות. אני מתרה בכם, הצביעי וזמירה לפני שיהיה לך מאוחר מדי. אל תשכחו מה קרה בפעם האחרונה שבו דניוק ראש עיר. מה <אז> קרה? מה קרה? כן, מה קרה שבודנינוק היה ראש עיר? מה קרה? מה קרה? איבדתם את הזיכרון, זה מה שקרה! בגלל זה אתם לא זוכרים מה קרה! רוצים שזה יקרה שוב? לא! זמירה, אישה עם חזון.